Fema clap na Fema radio show na Fema radio show What do you know Poo tena msikilizaji wa Fema Radio Show. Ya wewe ni mjanja sana kuwa pamoja nami wakati huu ambao tunazungumza masuala ambayo yanatuhusu sisi vijana nchini Tanzania. Na kwa takribani basi uh, wiki kumi na moja, tumekuwa tukizungumza masuala mazima ya kilimo lakini tukiangalia dhana ya mnyororo wa thamani katika kilimo. Tumekuwa tukizungumza kuhusu vipengele tofauti tofauti lakini la leo basi naisi pia ni la msingi zaidi kwa sababu wanasema kama mkulima anataka kupata faida au kufata dhana hii ya wa thamani ni lazima pia angalie ni jinsi gani anaweza kasafirisha mazao yake. Na tunachozungumza siku ya leo tunaangalia swala so zima la usafiri na usafirishaji wa mazao baada ya mkulima kuvuna shambani. Nikukumbushe Fema Radio Show ni kazi nzuri kabisa kutoka kwetu Femina tukishirikiana na Best AC Ansaf pamoja na ACT na mimi hapa basi naitwa Rebecca Ju tutakuwa wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Lakini pia Tuko na Fema Club Reporters ambao wako semt tofauti na waleo basi watakuwa wana report kutoka Kibaigwa uh, Dodoma. Na kwa kuanza basi tuanze na este Chaula kutoka Kibaigwa ambaye amezunguka semt tofauti kuzungumza na wananchi kuhusiana na swala la usafiri lina no gani katika kilimo. Esta Chaula karibu sana ndani ya Fema Radio Show. Fema Radio Show sauti yako. Fema Radio Show Sauti yako. Yeah, asant sana Esta kwa kazi nzuri kabisa ya kuzunguka semta tofauti kuojana na wananchi kusiana na kile ambacho tunakizungumza leo ndani ya Fema Radio Show. Na usiondoke basi Esta. Ya, najua tena kazi inaofuata ni yako. Ya, tumsikilize Esta akituletea jipange ndani ya Fema Radio Show. Fema Radio Show. Your show ya kijijanja. This is who we are. Jipange, ange pake pake pake ge Pange Fema Radio Show sauti yako. baada kumsikiliza jipange wa Fema Radio Show Ya, akisababishwa kwa uzuri kabisa na ripota wetu Esther aliyeko kibaigwa time yapa, tunataka kumsikiliza rafiki yetu bwana na yeye naye amekuja kwa namna tofauti lakini lengo lake likiwa ni kutuburudisha na kutuelimisha pia bwana karibu Fema Radio Show show ya kijanja. This is who we are. Rukaju. Nenda rudi, nenda rudi. Nenda rudi. Mpaka inachosha. hii wiki ya pili sasa jamaliza kupeleka mazao yangu sokoni. Na kabaskini kwa nakategemea, Kamepata panja magurudumu yote mawili. Eh? Sasa nitafanyaje? Nitafanya Na yangu yanazidi kudoda. Hali imekuwa tete mpaka kichwa kinauma. Ah, isiwe tabu. Ngoja nikalale nipate akili mpya, alafu nijua cha kufanya. Lakini hapana nikilala nitapoteza muda zaidi na mazao yangu yatazidi kudoda. Ngoja nimpigie mjomba simu, anaweza akanipa ufumbuzi ili nijue nafanyaje. Hey. Eh. Mjomba! Bwana mjomba samani kwa usumbufu. Ila mjomba wako huku bwana ni majanga majanga majanga. Hii wiki ya pili bwana sijamaliza kupeleka madao yangu sokoni. Eh. Hey kale kabasi gari kangu nilikuwa nategemea, kamepata panja magurudumu wote mawili na bleki zote zimengoka. Na huyu fundi wote mtano sunamjua mtu wa kusafiri safiri Amesafiri siju tarudi nini hata sielewi. Eh? Aa, kutumia usafiri mwingine ni gharama. Sina hizo fedha za kutumia usafiri mwingine. Sina hela, ni gharama kubwa, siwezi. Unasema? Kesho kuna mkutano kwenye kikundi. Ah, sasa mjomba mbona sikuelewi? Mimi nakueleza tatizo langu kusafisha mazao sokoni wewe unaeleza masuala ya mkutano. Huo mkutano unakituga, Na unazumzia mambo gani? Unasema? Swala la kusafisha mazao kwa pamoja wewe wewe wewe mjomba acha masuala yako. Haiwezekani? Ah, ah ah Basi sikiliza sikiliza mjomba. Ni eh kesho nilazima lazima timu, ili nijue kinaga ubaga. Eh? Hai, tutaonana kesho. Tutaonana kesho kwenye mkutano. Hey. Haya ndio mambo niyotaka kuyasikia. Na kesho lazima nitie timu kwenye mkutano ili nijue kwa kina zaidi hilo swala la kusafisha mazao kwa pamoja linakuwaje kuaje. Na kwa mpango gani? Eh. Ruka fema show. Asante sana bwana Ishi kwa elimu hiyo lakini pia kwa kupitia burudani ambayo unatuburudisha hapa ndani ya Fema Radio Show. Msikilizaji wa Fema Radio Show muda huu tuta tukamsikiliza jembe jembeni wetu. Lakini jembe jembeni wetu wa leo amesababishwa na Prosper Steven, ripota wetu kutoka Kibaigwa ambaye anatuletea kazi nyingine nzuri kabisa. Tuna tukamsikilize, halafu tutarudi. Prosper, karibu Afema Club na Radio Show. Nafema Radio Show. of jembe jembeni Jembe jembeni Jembe jembeni Jembe jembeni Fema. Fema Club na Fema Revolution Sante sana prosper kwa kazi nzuri kabisa lakini pia nimshukuru jembe jembei ni wetu wa leo kwa kutupa nondo nzuri kabisa kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza ndani ya Fema Radio Show usafiri na usafirishaji wa mazao katika kilimo time hapa tueleke tukaburudike afal mtu ndani ya Fema Radio Show sima Wajukuzao walifanya kazi habu za zamani waka ujenga msingi ulioshika ama Mimi na wetu wa Tanzania basi kionetusimambu na sisi ni wa moja ndo ninahakika ni juu yesu <laughs> na 120 hii ni hoja utu utamaduni na kujiamini hekiwa ah, busara baharia juu kulinda ugano yeah sisi moja wiki yeah. yeah. yeah. baba moja mama mbalimbali mbali. yeah ndipo ni damu moja mbali. Yeah. moja la ranking mbalimbali yeah. shaitani ka mbali. yeah. mission to we say ya to do me choose you sure you got it in love aasant karu main baba na jerere gwa mani ganno tunaki funiya wa badana kushi wai msikilizaji wa Fema Radio show hao walikuwa Tanzania All Stars wakikwambia muungano. Ya, ntarudi kukupa sema na Fema. Sema, sema. na Fema. Ya, time yapo, unasema na Fema. Kila wiki nakwambia unasema na Fema, alafu unakuwa kwenye nafasi ya kujishindia zawadi tofauti tofauti ambazo Femina inaandaa kwa ajili yako. Tuna t-shirt nzuri kabisa Mifuko mizuri kutoka Femina lakini bila kusahau majarida. Na SMS nyingi sana lakini kukukumbusha Femina tuko Facebook. Unaweza kutufata uh, pale Facebook. Ukatafuta ukurasa wetu wa Femina Hip 1999 alafu uh, una like ukurasa wetu inakuwa poa kabisa. Bila kusahau tunapatikana Twitter to follow alafu ndiko kabisa. Namba yetu ya SMS kama umesahau ni 0753 moja Usisahau kuandika neno radio unaacha nafasi eh, unaandika ujumbe kwa umaoni pia usisahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka Mwadau hapa naomba nisome ya uh, message ambazo nimepata kutoka kwa wasikilizaji tofauti tofauti kuhusiana na mada ambayo tunazungumza wiki iliyopita kuhusiana na ushuru na kodi uh, zinazotozwa katika mazao ya kilimo Huyu kwanza anasema maoni yangu kuhusu ushuru wa mazao ya kilimo ni hiyo hela itumike kupeleka wataalamu Wakilimo vijijini kuboresha masoko na usafiri wake kujengea huduma muhimu kama vyoo na maji maeneo ya soko serikali ilipie au isaidie kupunguza gharama za pembejeo mfano kama mbolea ni shilingi 6000 basi ilipia sehemu ya ushuru na mkulima nunue shilingi tano. na mwisho watumie kulipa walinzi wa masokoni mimi aminiko bilinyi wa iringa tanzania asante sana amiliko tumepata message yako safi kabisa Huyu mgeni mimi Albert kutoka Igurusi Mbalali Mbea maoni yangu kwanza tunaiomba serikali yetu iwe inatuthamini sisi wakulima ushuru ufutwe mm -hmm. ya pili anasema na sisi wakulima Tuwe tunajitahidi kulalamika kuhusu ushuru wa mazao na tatu kwa sisi wakulima wadogo wadogo tunauza mazao yetu kwa bei za chini kwa kuogopa ushuru hayo ndio maoni yangu asante na sisi tunasema asante sana kwa kuongea na Fema Radio Show Uh, huyu mwingine anasema kwanza kuwe na utaratibu mzuri wa kutozwa ushuru, pili pembejeo zipatikane kwa gharama nafuu ili uzalishaji uwe mwingi na watija Ili ushuru usimkandamize mkulima na mwisho ushuru uendelee kutozwa kwani unaongeza pato la taifa na kutumika katika ujenzi wa shule, zahanati. Mimi mkulima wa karanga ninayetambua umuhimu wa ushuru katika nchi yangu. Naitwa Subira Kirenga, Mvumi, Dodoma. Kabaliza kwa kusema mwendo mdundo. Yes. Asante sana Subira tumeipata meseji yako kwa uzuri kabisa. Ah mwingine yanasema ushuru utozwe kulingana na thamani ya zao Faraji na mulichi kutoka Kitangari, Newala. Na sisi tunasema asante kwa maoni yako. Na meseja ya mwisho hapa anasema serikali iwe na msimamo wa bei za ushuru kutoka shambani hadi sokoni kuwe na ushuru mmoja. Pia wakulima wafanye biashara tuwe na msimamo katika biashara. Kutoka Njombe, Marco Mtweve Marco asante sana. Na hapa basi msikilizaji wa Fema Radio show kila wiki na kusomea mshindi ambaye yeye basi anakuwa pata uh, zile zawadi ambazo nimesema. Na mshindi wetu basi wa leo si mwingine bali ni Tobias J Nyambaza wa Roria Mara Tanzania. Tobias J Nyambaza hongera sana. Na Tobias alijibu swali letu basi kwa kusema maoni yangu juu ya ushuru unaotozwa kwenye mazao ya kilimo ni kwanza serikali iweke vituo vya kulipia ushuru, pili vitambulisho vitolewe ili kuepusha usumbufu kwa wakulima kwani wanaweza kulipa zaidi ya mara moja, na tatu wakulima wapate elimu juu ya umuhimu wa kulipa ushuru katika maendeleo ya jamii ili wasikwepe kulipa ushuru. Na meseji hiyo basi imemfanya Tobias awe mshindi kwa wiki hii. Na we msikilizaji basi unaweza kuwa mshindi um, kwa wiki yetu ijayo na ni rahisi sana unajibu swali letu la wiki unatumia kwa namba ambayo nimesema kila wiki alafu unakuwa kwenye nafasi ya kujishindia zawadi kutoka Femina. Na swali letu la wiki linauliza nini maoni yako kwenye kuboresha swala la usafiri na usafirishaji kwa wakulima Tanzania? Nini maoni yako kwenye kuboresha suala la usafiri na usafirishaji kwa wakulima Tanzania? Na kutujibu basi andika neno radio, acha nafasi, tutumia jibu lako kisha tuma kwenda kwenye namba 0753 003 001. Usisahau kuandika jina lako na sehemu unayetoka. Hii na Fema, ntarudi tena nikwambie nini kinaendelea ndani ya Fema Radio Show. Fema Radio Show. ya ni muda wa mishe mishe za shamba sehemu ambayo basi msikilizaji nakupa nafasi uh, ya kusikiliza vioja lakini pia vituko na mikasa tofauti tofauti ambayo wakulima wanakutana nayo katika shughuli za kilimo huyu hapa wa leo Elisha Mwandelile yeye bwana si unajua tena kila kazi na changamoto zake ya na basi kutokana na shughuli yake ya kilimo siku moja ikabidi alale porini ndio mikasa hiyo lakini nini sababu twende tumsikilize mwenyewe mishemishe za shamba Fema klar na fema, Radio Show. Na fema. Nikushukuru sana msikilizaji wa Fema Radio show kwa kuwa nami muda wote huu wakati tuzungumza masuala ambayo yanatuhusu sisi vijana. Tumezungumza kuhusu mnyororo wa thamani katika kilimo, katika kipengele ambacho ni muhimu pia ni jinsi gani mkulima anaweza kapanga usafiri na dhana zima ya usafirishaji wa mazao yake kama anataka kupata faida ili ambayo tunaizungumzia kila siku. Ya, tumezungumza mambo mengi sana lakini pia nikukumbushe tu bado tunasistiza kuna muhimu mkubwa sana kwa mkulima kuwa kwenye kikundi ili kwa pamoja basi waweze afisha mazao yao lakini pia iweze kupunguza gharama za usafirishaji kama wakiwa kwenye kikundi. Siku zote wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ya, tuko na kuzungumza usafiri na usafirishaji dha lazima ya mnyoro wa thamani katika fema Radio show ambayo imeletwa kwako na Femina kwa kushirikiana na Best AC Ansaf pamoja na ACT na ulikuwa nami Rebecca Giumi kulisongesha kwa leo. Ya, tukutane tena wiki jayo, Bye bye.